اللهم ارحمنا بالقران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه وموالاه Bapak-bapak ibu, ibu saudara-saudari para hadirin hadirat Pemuda-pemudi Islam yang diwanggakan Allah subhanahu wa ta'ala Pagi ini kita masih diizinkan Allah untuk bertemu bertetap muka di majlis yang baik Rumah Allah mengkaji juga amalan yang terbaik yaitu solat bersama hamba-hamba uh, Allah subhanahu wa ta'ala Hadis tentang salat banyak sekali Tapi yang saya kutip adalah Perintah melaksanakan salat Tak hanya sekedar melaksanakan Tapi perintah Memerintahkan orang lain Muru perintahkanlah Sabiya anak kecil salat Iza balaga sinin Ketika berumur tujuh tahun Wa iza balaga asyara Kalau sampai sepuluh Fatribuhu Pukul Tapi Makna penjelasan pukul di sini Mesti jelas, kalau tidak nanti Menyesatkan, dianggap Islam itu agama yang Melegitimasi pukul memukul Nanti bertentangan dengan Komisi Perlindungan Anak Apa ini agama kok, bolehkan pukul Maknanya pukul yang memberikan Efek jera Pukulnya pun bersyarat Pukulan yang tak Berbekas Pukulnya tidak pada alat vital Pukulnya tidak pada wajah yang menyebabkan bekas cacat semenuruh hidup, apalagi sampai marah ke bapaknya, anaknya yang dipukul, nah itu. Nah, dipukul ni mesti jelas, ada fitrah menyembah, Jadi, kalau bapak ibu, adik, adik lihat foto ini, pitch gambar ini, menunjukkan bahawa memang fitrah manusia itu ingin menyembah, ini orang Jepang, dia menyembah patung. Ini sampai ini pun menyembah patung juga ini bukan sekedar patung meriam pun disembah memang manusia ini lah semua disembah menyembah sungai, menyembah batu menyembah pohon, menyembah kayu meriam pun disembah kerana dianggap memiliki kekuatan ada manifestasi Tuhan di dalam benda-benda kerawat memang sudah jadi Islam itu datang bukan membuat sesuatu, dia me mengarahkan fitrah manusia yang ingin menyembah itu diarahkannya kepada kamu, nyembahnya salah nyembah yang benarnya ini, itu. jadi Islam itu meluruskan yang salah maka diluruskanlah penyembahan itu hanya kepada satu, iya kana abudu wa iya kana sta'in hanya kepada Allah SWT makhluk berinteraksi dengan khalik Maka caranya itu kalau tidak sesuai syar'i tak diterima Allah. Man ahdasa hadis riwayat ansyah. Man ahdasa fi amrina hadha. Siapa yang membuat-buat amal ma laisa alaihi amruna. Yang tidak sesuai tuntunan kami. Fahuwa ratlun. Maka amal itu mardut tak diterima Allah. Maka yang diterima adalah sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. yaitu salat. Dan salat itu dilaksanakan dari mulai kecil. Apakah anak di sini salat? Ya, ibunya. Bahkan dari dalam kandungan. Ibunya sudah melantunkan bacaan-bacaan salat. Ibunya salat saat mengandung anaknya diharapkan akan anak ikut berpengaruh. Maka waktu kecil juga dia mengikut salat. Sampailah dia. Sampai pakai tongkat tetap dia salat. Sampai pakai kursi duduk. Salat duduk juga solat berbaring pakai isyarat mata, kalau di sini dia disolatkan nah, sampai pada akhirnya jadi intinya tetap tak lepas dari kata solat, ada yang dibawa solat ada yang diajar solat ada yang solat sendiri ada yang dibimbing solat ada yang disolatkan tapi kata solat tak lepas dalam kehidupan, maka solat istiqamah Sebelum salat ada yang disebut dengan wudu. Wudu ini ada yang zahir dan ada pula yang tak tampak Iaitu batin. Yang zahirnya hadis riwayat Utsman bin Affan muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Lalu Utsman minta bawakan satu bujana air yang membawakan air tersebut adalah Humran. Humran ini maula Utsman. Setelah dibawakan air lalu Utsman membasuh tangan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 wasala wajhahu dia basuh wajahnya salasan wa dayadaihi ila salasan tangan sampai siku tiga masah habi dia usap kepalanya summa ghassala rijlaihi dia basuh kakinya salasan mirarin 3 kali sampai ke mata kaki kemudian dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda Rasulullah bersabda apa kata Rasulullah man tawaddaa anahu wuduu haza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 Makanya dianjurkan setelah berwuduk, itu tidak ngobrol lagi. Kalaupun bicara, bicaranya masalah-masalah akhirat. Masalah salat, masalah zikir, masalah... Dianjurkan tidak bersuara. min <messizuk> <messizuk> Diampunkan Allah SWT. Bahkan ada satu hadis melarang orang setelah berwuduk itu, jangan lagi melakukan tashbik. Tashbik, misalnya wuduknya di rumah. Atau wuduknya di tempat wuduk, lalu menjelang naik ke atas. Dia ya tashbik begini. Lalu kemudian membunyi-bunyikan eh, Dilarang Apa sebab? Karena Dianggap perbuatan ini sia-sia Melalaikan Melalaikan kepada Allah Subhanahu SWT Kalau yang begini saja Dapat dianggap melalaikan Apalagi yang sampai habis wuduk Masih sempat update status nah, Jadi Kalau bisa Perkara-perkara urusan duniawi ini Ya ditinggalkanlah. lah Toh kita beberapa menit Beberapa jam sudah habis Jangan sampai untuk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 itu Kata Bukatah Melayu mengajar itik berenang Orang Islam tak perlu diajar cuci tangan Kerana dia sudah bersih sejak 14 abad Yang lalu sudah diajarkan sangat bersih Kebersihan yang sempurna Cuma orang Barat baru tahu aja belakangan Cuci tangan itu bermanfaat Nanti 20 tahun lagi dia buatnya hari cebok sedunia Dia baru tahu zaman sekarang dia masih belum cebok lagi Kalau dia faham Saya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 lain nampak hmm. ketika dia basuh tangannya keluarlah dosa dari kedua tangan ketika dia mengusap kepalanya keluar dosanya dari sampai dari kedua telinganya habis Victor, fikiran kotor yang ada dalam keluar semua ketika dia membasuh kakinya keluar dosa dari kaki hingga dari bawah kuku dari bawah kuku kaki maka sangat salat dan langkahnya ke masjid dihitung sebagai amal tambahan. Setelah itu dia pun berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa Allahumma ja'alni minat tawabin, muj'alni minal mutatahhirin, muj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada unsur aspek fisik dan ada aspek non nonfisik di dalam wudhu Setelah dia bersih barulah dia salat. Mengapa di dalam doanya dia minta minat tawabin bertaubat ya mungkin banyak silap salah. Minnal muttaqhirin, dia sedang bersuci, suci fisik dan mental. Wajah Alimi ibadik asalihin, jadikan aku hamba-hamba Allah yang saleh. Kenapa dia minta jadikan hamba Allah yang saleh supaya dia dapat doa orang yang salat karena dalam salat ada salam untuk orang yang saleh. Wassalamu alaikum waalaikumussalam. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah semoga tercurah untuk engkau wahai Rasulullah tapi ada untuk orang saleh. salih keselamatan semoga tercurah untuk kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. maka orang yang berwudu tadi berdoa dia dapat itu kenapa? karena dia baru saja memohon minta dijadikan hamba Allah yang saleh. Masya Allah korelasi antara doa wudu dengan doa dalam salat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 Salat berjamaah Karena salat tak cukup sendiri Salat berjamaah Keterikatan antara salat imam dan salat makmum Ada hubungan, keterikatan <tuh> Dalil Iza kuntafik him Ta'adis situ Muhammad Ya Muhammad, kalau engkau berada bersama mereka Fa'aqamta lahumussalah Engkau laksanakan salat bersama mereka Ayat ini turun ketika perang apa maknanya, kalau dalam keadaan perang saja solat berjamaah tidak batal tidak turun dispensasi menjadi eh, solat, oh karena perang sudah kamu solat sendiri-sendiri saja tak. saat perang pun tetap solat berjamaah Apalagi lah kita yang aman tentera, aman, tak ada perang mungkin di Al-Falah lah ada perang kecil-kecilan sempat lain tak ada aman, aku tetap, tak ada solat, solat berjamaah Inilah dalil mazhab Hambali mengatakan salat berjamaah itu wajib fardhu ain. Kenapa begitu? Karena ayat dia berdalil dengan ayat. Wa idza kunta ya Muhammad kau bersama mereka fa aqamta lahumus salah. Hadis Nabi salatul jama'ati tafdhulu salatal fazi. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian bisa 20 darajah, 27 derajat Hadis riwayat Al Bukhari. Ijma para sahabat hijma disyariatkannya salat berjamaah setelah hijrah kenapa setelah hijrah? karena waktu di Makkah tak bisa salat berjamaah banyak Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan mereka menghalangi jadi kalau ada kawan, sahabat, tetangga kerabat, kita tak mau salat berjamaah, berarti dia masih periode Makkah lagi maklum-maklum aja dia belum hijrah lagi kita ajak hijrah takut dia salat berjamaah, nanti dipukul Abu Jahal dari belakang dia salat. Kalangan salaf. Kalau disebut salaf, nanti Bapak Ibu baca buku, salafus salih, menurut ulama salaf. Makna salaf itu artinya, tiga abad pertama. Berdasarkan hadis Nabi, khairul qurun qarni, sebaik-baik abad, abadku. Kemudian seabad setelah itu, kemudian seabad setelah itu. Maka disebut dengan kalangan salaf, tiga abad pertama. Itulah kalangan salaf. Adapun setelah 3 abad itu abad ke 4, 5, 6 sampai sekarang namanya khalaf, khalaf artinya belakangan, salaf artinya terdahulu nah, itu mesti diluruskan makna salaf kalangan salaf itu kalau dia tertinggal takbiratul ihram, masuk dia ke masjid, orang sudah baca ayat imam baca ayat, maka dia berduka cita 3 hari, kalau dia ketinggalan salat berjamaah, maka dia berduka cita 7 hari Ya, jadi kalau hiduplah salaf itu zaman sekarang duka cita setiap hari menengar orang banyak sehingga berjamaah hmm. hukum salat berjamaah nanti ustaz ini menyampaikan katanya sunat mu'akad ustaz ini menyampaikan katanya fardu kifayah. ustaz ini menyampaikan katanya wajib ain maka itu sebenarnya bukan pendapat dia dia mengkopi dari pendapat mazhab saya menyampaikan ini bukan untuk dipilah-pilih karena biasa orang memilih yang paling mudah Nanti kalau begini, ah pilih yang padu kifayah aja. Akhirnya masjid tinggal muazin sama imam. Pemain inti. Okay, saya selalu menyampaikan kalau ditanya jamaah. Pak Ustaz apa hukum solat berjamaah? Saya tak sampaikan pendapat masyarakat. Balik kepada Al-Quran dan sunnah. Ayat mengatakan wajib. Karena ketika perang pun tetap ada solat khauf. Sedangkan hadis juga mengatakan wajib. Karena Nabi selesai salat dia inspeksi tiga kali, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan, mana sefulan, mana sefulan, mana sefulan. Mengapa tak datang salat berjamaah? Maka Nabi mengatakan, layan tahiyanna, mereka yang tak salat berjamaah segera datang. Kalau tak juga datang lauhariqna alehim buyut aku, aku akan bakar rumah mereka. Ancaman Nabi membakar itu menunjukkan makna lil wujub menaikkan wajib. Sebab itu yang kuat dalam pendapat ini adalah mazhab bali wajib Ain pemerintah Arab Saudi yang berpegang kepada Mazhab Hambali menerapkan ini itulah mengapa Bapak Ibu masih ingat ketika musim haji umrah di toko memilih-milih tasbih melihat-lihat ceret kuning ha, lalu kemudian masjid memandangkan azan yang alas salah langsung datang itu baladiah baladiah, baladiah, baladiah itu kalau tempat kita Satpol PP Satpol PP mengawasi masjid yang tetap, toko yang tetap buka ketika azan Wajib tutup atau dicabut surat izinnya. Kenapa? Karena salat berjamaah itu hukumnya wajib. Dalil-dalil salat berjamaah wajib. Nah ini disebutkan dalil yang pertama ayat yang tadi wa ida kun tapi imfa kaum tausolah yang kedua wa ati musallah dalam bentuk jamaah yang disebut di sini warka umma rakiin rukullah kamu bersama orang-orang yang rukuh. Artinya salat berjamaah. Kemudian pula uh, dalam hadis disebutkan. Datang seorang yang buta Lalu dia minta keringanan Namanya Abdullah bin Umi maktum Ana darir saya buta Laisa liqaidun yakuduni Tak ada bisa membimbing saya ke masjid Beri saya dispensasi rukhsah Kata Nabi atas ma'un nida Apakah kau mendengar azan Naam Fa'ajib Wajib engkau datang Kalau yang buta Tua renta Tak ada yang membimbing saja wajib Apalagi yang sehat Matanya segar bugar Maka dia pun wajib datang Nah ini beberapa Di samping ini Quran dan Sunnah Dan ini Ijma' Sahabat menyatakan salat berjamaah e, Merupakan kewajiban Maka kalau ada ceramah mengatakan dalil begini-begini Kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Tapi ada unsur dispensasi Siapa saja yang tak salat berjamaah Saya ambil dari Al-Fiql-Islami Karya Syekh Wahbaz Zuhaili Jus Pertama sakit kuat Sakit kuatnya itu Memang sakit kuat Ada pun sakit kepala Demam Tak masuk Demam puyuh Tak masuk Sakit Memang sakit berat Yang kedua Kalau menimbulkan mudarat Kata dokter Bapak jangan sampai keluar Ini tulang bapak Kena pengapuran tulang Rapuh Bersandar saja di kursi Kalau berangkat nanti Retak patah tulang Habis nah, Jangan berangkat nah, Karena ini mudarat Yang ketiga Hujan deras tapi hujan deras ini mesti ada keterangannya. Hujan deras yang dimaksud di situ hujan deras di Gurun Arab dengan anginnya yang kencang tak memungkinkan. Payung pun habis berterbangan patah-patah kawat payung. Ada pun hujan tempat kita kalau ini dipakai nanti asal hujan tak salat asal hujan. Ha. Tapi sebenarnya salat berjamaah ini tergantung hati. Kalau hati sudah tergantung di masjid dia tahu. Saya ditunjukkan Allah SWT Dalam satu acara Tinggal di luar kota Di hotel Kebetulan penempatan satu hotel dengan wartawan Tiba-tiba sampai waktu salat Ini boleh jaraknya sudah boleh untuk jama' dan kasar Dan kami musafir Artinya tak wajib Tiba-tiba dia Pak Ustaz saya salat berjama'ah ke masjid Saya bilang ini kan hujan Hujan deras Mudah-mudahan di tempat satpam ada payung Kami turun ke bawah ada payung Dua hari kami tinggal, tak tinggal salat berjamaah Allah Taala SAW menunjukkan Ternyata kalau hati sudah tergantung di masjid Tidak ustaz, bukan ulama, bukan LCMA, bukan doktor Seorang wartawan hatinya sudah tergantung di masjid Maka ketika panggilan azan datang, tak sabar deh. Badannya boleh di kantor, jasadnya boleh di toko, dia boleh di kebun tapi ketika panggilan azan datang tak salat. Tapi bisa juga terbalik. Badan dalam masjid, hati di pasar. Ah kayak asalamualaikum Allah Assalamualaikum langsung lompat. Tak sempat lagi subhanallah. Kalaupun subhanallah cuma. Sorang-sorang-sorang-sorang-sorang. Wah, yang terbalik tadi. Itu udah sebab itu hujan deras apa itu kecil bagi orang yang hatinya sudah yang keempat menahan buang air besar dan kecil bertemu dua panggilan satu panggilan fisik satu panggilan mental mana yang didulukan yang fisik ni duluan jangan segera ke masjid nah, habis nanti karpet masjid hmm. yang kelima selesai makanan yang berbau man akala sawman man akala basalan saum bawang putih basal bawang merah fa la maka jangan dekat-dekat tempat salat kami kita Nabi. Kenapa? Waktu dia baca Allahu Akbar Kabiran, keluarlah bau bawang tadi. Kawan yang di sebelah sedang khusyuk-khusyuknya langsung hilang konsentrasi dia. Pitam dia langsung mencium bau. Bawang. Sedang bawang merah sama bawang putih aja dilarang Nabi karena itu yang paling bau di Arab. Apalagi lah jengkol, petai Jengkol tadi sudah ada bau ditanam pula lagi dalam tanah sampai sekian hari fermentasi berjamur sampai keluar tunasnya. Makin bau makin mantap Pak Ustaz. Ah ini mesti diluruskan. Yang terakhir tertahan di suatu tempat. Apakah karena pohon tumbang atau karena banjir bandang atau karena macet dan lain sebagainya. Definisi Imam Kullu man yuqaddada bihi wa yuttaba' orang yang diikuti fi khairin aw syarrin. Orang yang diikuti Baik dalam hal yang baik Ataupun yang tak baik Jadi imam itu ada juga yang tak baik Imam Gaplek Itu imam juga, imam tak baik Imam Arisan Arisan yang tak, tak baik, yang baik Alhamdulillah Jadi nah, itu makna imam, imam artinya pemimpin Baik yang tak baik maupun yang baik Pembagian imam Imam itu terbagi dua Satu imamah kubra yang besar Satu imamah surah Yang besar itu sultan Khalifah Amirul Mukminin, Imam besar Sedangkan yang kecil Imam masjid Imam salat Yang kita kaji sekarang Imam kecil Imam salat Syarat jadi imam pertama Islam Kedua berakal Ketiga balil Keempat laki-laki Kalau makmumnya laki-laki Kalau perempuan boleh imam perempuan Suci dari hadas dan khawas Baik bacaan dan fisik bukan makmum bukan makmum ini nanti kita kaji ada pembahasan sahihul lisan tak cacat lidah artinya kurupnya jelas syarat tambahan Mazhab bali imam mesti adil tak fasik ini hanya Mazhab bali maliki syafi'i hanafi tak mensyaratkan mesti adil jadi misalkan bapak ibu salat imam ada sudah imam diangkat tahu-tahu ketemu imam ni rupanya suka ke diskotik imam ni fasik dia apakah sah salat di belakang dia maka menurut Mazhab Hanbali tak boleh, mesti bermusyawarah ganti imam ni, kerana rusak niat makmum di belakang, rusak sebab, karena hatinya tak nyaman terbayang dia imam tu goyang goyang kepalanya di diskotik hmm. rusak susut 10 menurut Mazhab Maliki Hanafi Hanbali imam tersebut bukan orang yang mau mengulangi salatnya karena ingin mencari keutamaan fadilah kita sudah salat nih, salat berjamaah, selesai Tahu-tahu ada orang solat lagi di belakang Solat kloter kedua di belakang Lalu kita orang yang sudah solat tadi Dia ulang balik yang di belakang Karena dia mau mencari fadilah Solat yang pertama itu menggugurkan kewajiban Solat yang kedua itu mencari fadilah Maka orang yang solat yang kedua kali itu dia tak solat wajib lagi Dia mencari fadilah Tahu-tahu datang orang masmuk di belakang diikutnya si yang satu tadi yang orang mencari fadilah itu tak bisa menurut Maliki Hanafi dan hambali menurut Syafi'i boleh saja mazhab Syafi'i mazhab yang paling ringan tentang masalah mengangkat menjadi imam mau di depannya itu solat sunat mau dia solat mencari fadilah mau dia masbuk tetap boleh karena ikut gerakannya saja berkumpul orang ramai-ramai siapa yang paling layak jadi imam yang pertama yang paling layak wali pemimpin amirul mukminin khalifah itulah mengapa waktu zaman Nabi yang jadi imam Nabi, meninggal Nabi Abu Bakar meninggal Abu Bakar Umar, meninggal Umar Uthman, meninggal Uthman Ali tapi ketika pemerintahan ini, orang tak semuanya punya pemahaman agama yang baik, satu bidang politiknya bagus, agamanya dia buta yang satu agamanya mantap, politiknya dia tak punya darah politik maka terbagi kepada dua, satu imam besar, satu imam kecil lalu yang kedua imam ratik Imam ratib ini diangkat oleh sultan, ditempatkan di masjid. Ratib maknanya dia berkisenyambungan terus-menerus tak berhenti dia yang menjadi imam. Maka dia yang maju. Jangan ustaz menceramah datang nyelonong maju ke depan. Ini mentang-mentang menang MTQ juara nasional suaranya bagus maju ke depan. Enggak, yang berkuasa di masjid itu imam ratib. Kalau kata imam ratib silakan maju. Abang dulu maju. Imam ratib pemegang kuasa di situ. Yang ketiga afqah orang yang paling paham dia ahli tafsir paham Al-Qur'an Nathar Mustafa Umar ada di situ ah, dia maju karena dia paling paham di situ yang keempat qira yang lebih bagus dan lebih banyak bacaannya yang ini hafal 30 juz yang ini hafal juz 30 nah, yang lebih banyak lebih bagus dari maju depan yang kelima Aurak lebih warak sama dia, sama-sama hafal, sama-sama bagus. Tapi yang ini orangnya nunduk yang satu lagi gatal. Ani yang lewara, yang lebih wara menjaga. Yang enam akadam hijrah, siapa yang lebih dulu hijrah? Ha, ini berlaku pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu hijrahnya bulan Muharram, yang satu hijrahnya bulan Rabiul Awal, ha, yang Muharram itu bulan. Yang ketujuh asbaku Islaman, lebih dulu Islam, berkumpul sesama mu'alab. Yang satu sertifikatnya Januari, yang satu Agustus, ayang Januari jadi, karena lebih dulu Islam. Yang ke lapan off baluna nasab pun dilihat juga, siapa yang lebih mulia nasabnya, karena dengan nasab mulia lebih baik pendidikannya. Sembilan ahsanus sirotan kepribadian baik. Yang satu ni kasar cakapnya, menyinggung perasaan. Yang satu sopan baik santun, eding dibakar. 10, pakaian lebih bersih Sama-sama Bagus, paham Tapi yang ini Jorok, bajunya Ada tulis Arab Bundul Di sini 11, badannya lebih bersih nah, Yang ini Bepanu, bekurap, bekadas 12, ahsanu Sautan, suara lebih bagus Banyak kalau sudah bulan suci ramadhan kita angkat saja lah dia jadi imam dialah jadi imam kenapa? suaranya enak suara itu nomor 12 juga tanya orang suara itu nomor berapa? nomor 12 dalam fiqhul islami wa adilatuh nomor 13 ahsanus suratan lebih bagus penampilan lebih ganteng ha, ganteng tak ganteng masuk juga dalam fit and proper test imam nomor 14 sudah menikah banyak santri dari Pondok Tahfiz Diundang bulan suci Ramadan dibawa Ditanya Itu dah nikah apa belum Pak Ustaz Nanti Bapak Ibu jawab Kalau ada pengurus masjid yang begitu Pak nikah tak nikah itu nomor 14 Tak usah diurus-urus itu Bagus bacaannya Bagus ini eh, santri atau imam kita Itu tak perlu dipermasalahkan Nikah tak nikah itu urusan dia Ada orang yang makruh jadi imam Pertama Fasik Fasik itu dia terus menerus melakukan perbuatan dosa dengan penuh kesadaran orang lain tak tahu tapi ada yang mengintip-intip ternyata dia fasik. Nomor dua pelaku bid'ah yang tak menyebabkan kekafiran. Apa itu perbuatan bid'ah tapi tak menyebabkan kekafiran? Ah dalam fikih Islam dicontohkan begini dalam Quran disebut izakum tu bilasalah kalau kamu mau salat fasi lujuh aku basuaja. Wahidiyakum ilal marafik tangan sampai siku, wamshahubiru usikum usap kepala, fitlinga, wajarjulakum ilal kaki sampai mata kaki, kaki dibasuh. Tahu-tahu dia buat bid'ah, kaki diusapnya, tak dibasuhnya. Ikut Syiah, Syiah itu kaki diusap, tapi tak sampai kepada keyakinan tak sampai kepada keyakinan bahawa Jibril salah kirim wahyu mestinya untuk NabiMu untuk Ali dikasihi ke Muhammad itu sudah keyakinan kalau keyakin begitu kafir ini sekedar bid'ahnya mengusap tapi tak sampai kepada kafir itu kalau dia jadi imam makruh nomor tiga buta dalam tiga mazhab Hanafi, Hambali, maliki orang buta makruh jadi imam kenapa? karena menurut mereka arah kiblatnya tapi dalam mazhab syafi'i kecuali syafi'i dalam Mazhab Syafi'i orang buta justru Afdal jadi imam. Kenapa Afdal? Karena matanya lebih bersih, dia tak menengok maksiat Hatinya bersih, failnya tak kena virus. Jadi Afdal. Adapun masalah arah kiblat, ditegakkan dia, tegak dia. Pak Ustaz tegak di sini ya. Ha, jangan miring-miring. Dia tahu arah kiblat. Tak masalah, kalau masalah. Arah. Empat, mengimami suatu kaum, kaum tersebut tak suka. Allah ya takaddam al-imam wal ma'mum yakrahu tak boleh maju jadi imam kalau makmum tak suka tapi suka tak sukanya di sini mesti tahu sebabnya apa jangan kami tak suka bapak tu jadi imam ayatnya panjang-panjang oh, bukan kerana itu tak sukanya kerana sebab syar'i kami tak suka dia kerana cakapnya tak betul nah, itu tapi kalau sebabnya kan imam tu betul makmumnya yang tak betul Makmum itu tak suka karena imam itu betul itu tak, tak bisa dijadikan standar jadi suka tak sukanya itu karena sebab syari nomor lima bacaan terlalu panjang lebih dari wajar apa standar panjang pendek bacaan nanti kita kaji Karena panjang pendek ini relatif menurut bapak sudah terlalu panjang menurut kita baru sedang orang yang biasa salat berjamaah tarawih satu bulan dia dengan imam dari palestina dia sudah biasa panjang Ah itu tak biasa tak masalah. Kemudian yang ke 6 eh, terlalu banyak lahan, kesalahan pada ujung baris. Alhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillahirabbilalamin. Salah. Namanya lahan, salah pada ujung. Yang ke 7 tak fasih pada beberapa huruf seperti dad, seperti kaf Itu tak bisa. Orang Mesir sehari-hari payah dia menyebut jim. Jim itu di bahasanya g. Makanya dia menyebut masjid itu masjid. Makanya Jamal Abdul Nasir disebut Gamal Abdul Nasir. Ini biasa sehari-hari pakai J. Jadi suatu ketika waktu di asrama musim libur. Mahasiswa yang Mesir-Mesir sudah pulang kampung. Tinggallah kami yang asing. Kami dari Indonesia, Malaysia, Singapura. Kemudian Malaysia sebagian juga pulang. Orang Afrika adalah satu orang Mesir yang selalu sholat berjamaah kami segan maju karena masih ada orang Mesir segan kami paksa dia maju dia tetap bertahan tak mau maju sampai kaki saya masih ingat kakinya masih bertahan kami tolak dia maju juga. setelah dia salat baru kami sadar kenapa dia tak mau maju dibacanya surat al-fil tarmihim bihigaratim min siggil faga'alahum ka'asfim maku rupanya tak bisa dia menyebut jim nah, jadi dia tak mau. setelah itu tak mau kami suruh dia maju lagi yang paling fasih menyebut huruf itu orang kita orang India tak bisa menyebut ta, semuanya pakai t. tak bisa menyebut ta, semuanya pakai te te, nah, tak bisa India, orang kita pas semua hurufnya botnya pas, thanya pas karena orang kita ini semua dimakan batu gilingan pun tipis batu gilingan pisau, pisau pun tipis jadi orang kita ini masya Allah lidah lanjut yang makro jadi imam Arab badui tak boleh jadi imam bagi orang hadari Arab ini bagi dua yang tinggal menetap namanya hadari yang menetap di perkampungan nomaden nomad itu badui jadi kalau disebut kata badui itu nomaden yang hadari dia menetap Orang badui tak boleh imam jadi hadari tapi ada sebab di balik itu apa sebabnya biasanya orang nomaden ini pindah-pindah tak sempat belajar jadi bukan karena baduinya tapi karena tak belajarnya orang jahil tak boleh jadi imam bagi orang yang alim itu sebenarnya makna selanjutnya tak boleh lebih tinggi satu hasta dari makmum ada masjid itu dibuat yang tempat imam itu tinggi seperti ini imam di atas nih tak boleh kalau sekedar se, se Jengkal boleh, sehasta tak boleh. Zaman dulu dibuat tempat imam itu tinggi supaya suara imam nyaring ke belakang. Zaman sekarang tak perlu, karena sudah pakai mikrofon. Zaman dulu dibuat dia tinggi supaya makmum di belakang nampak. Zaman, sebab itu tak boleh, terlalu tinggi tak boleh. Terakhir makro solat di belakang anak kecil hasil zina. Anak zina tak boleh jadi imam, tapi ini pun tak bisa dipahami secara tekstual. Apa makna di balik itu? Kalau nanti dibaca kiram kitab fikih atau ada orang berceramah atau menyampaikan anak zina jadi imam makruh maknanya anak zina itu bapaknya tak jelas ibunya pula sibuk mencari nafkah akhirnya anak itu tak tempat belajar itu maknanya tapi kalau anak zina itu disekolahkan ibunya lalu dia hafal Quran bacanya bagus tak ada istilah anak zina mammin mauludin illa yuladu ala alfitrah semua anak itu suci yang berzina itu bapak ibunya Nah, itu. Jadi mesti ini saya sengaja saya buat nanti. Biasa orang mengkaji disebutkan masalah-masalah, kita analisa makna anak zina tak boleh jadi imam makruh itu karena dia tak terurus pendidikannya. Tapi kalau diurus baik tak Jadi masalah. Nah, sekarang berimam kepada makmum. Dia ini mantan makmum. Dia sendiri pun masbuk. Tahu-tahu datang kita belakang mau mengangkat dia jadi imam. Kita berimam kepada dia. Apakah boleh? menurut mazhab Hanafi tak boleh karena menurut hukum asalnya dia tetaplah imam SK-nya memang makmum, dia tak boleh kita angkat jadi imam memang dia asalnya makmum, tak boleh makanya orang Hanafi tak ada istilah nampak orang solat sendirian lalu ikut di belakangnya, oh tidak karena bisa jadi dia makmum yang kedua mazhab Maliki, tak boleh kecuali mudrik nah, apa beda masbuk dengan mudrik Masbuk itu tinggal satu rakaat masuk kita ke masjid tinggal satu rakaat, itu masbuk. Kalau mudrik orang yang ketinggalan takbiratul ikhram. Dalam mazhab maliki kalau orang tadi ketinggalan takbiratul ikhram. Dia boleh kita angkat jadi imam. Kita masbuk kita ikut dia boleh. Tapi kalau dia itu masbuk maka dia tak boleh kita angkat jadi imam. Selanjutnya. Menurut mazhab hambali boleh, tak masalah. Mazhab syafi'i pun boleh. Itulah mengapa tempat kita umum biasa. Kita masuk ke masjid, ada orang salat. Kita tak tahu entah dia mudrik, entah dia masbuk, entah dia salat ba'diah, entah dia salat tahiyat al-masjid. Kita ikut saja di belakang. Boleh. Dalam mazhab syafi'i tak mesti sama antara niat imam dengan niat makmum. Salat imam dan salat makmum. Jika imam memimpin salat dalam keadaan junub atau berhadas, makmum mengetahui hal itu setelah salat apakah salat mereka batal apakah salat mereka rusak setelah salat imamnya ngaku Bapak Ibu tadi saya sebenarnya junub lu kok mau jadi imam malu saya kepada mertua saya kata dia sebenarnya mertua saya itu pada malu nah bagaimana salat makmum menurut mazhab Hanafi salat mereka batal menurut mazhab Maliki kalau sengaja, batal. Tapi kalau tak sengaja, tak batal. Saya baru ingat katanya. Sebelum sholat tadi saya tak ingat. Setelah sholat saya baru ingat. Ternyata saya belum mandi wajib, kata si imam. Maka menurut mazhab maliki, tak batal. Tapi kalau sengaja, batal. Dalamkan mazhab syafi'i dan hambali, sholat mereka tetap sah karena dalam mazhab syafi'i dan hambali tak peduli imam itu apa yang penting dia ikut geraknya yang diikutkan geraknya masalah batalnya tak ikut apa contohnya? kita berimam nih imam kita itu maaf cakap imam itu buang angin apakah kita semua batal di belakang? tidak imam kita buang angin dia sendiri yang batal dia pergi maju imam cadangan di belakang itulah makanya orang yang di belakang imam itu mesti siap menggantikan imam di depan Karena tiba masanya imam di depan itu Datang keadaan darurat Batal wuduknya Atau Israel datang cabut nyawanya Mati dia Maka imam yang belakang Orang di belakang ini langsung maju ke depan Menggantikan Tanggungan imam Mazhab maliki dan hambali Makmum tetap membaca al-fatihah Pada solat sir Solat zuhur, solat asar Itu makmum baca al-fatihah Mazhab Hanafi makmum tak perlu membaca Fatihah sama sekali. Kenapa? Karena bacaannya sudah ditanggung imam. Mereka berdalil dengan hadis al-imamujunnah. Imam itu penanggung jawab. Faqiraatul imam qiraatul ma'mum. Bacaan si imam sudah jadi bacaan makmum. Sedangkan mazhab Syafi'i makmum wajib membaca Al-Fatihah. Baik pada salat sir, zuhur, asar maupun salat jahr, maghrib, isya, subuh. Jadi nanti kalau ada ustaz mengatakan, "Tak perlu baca Fatihah" Ah, oh, sudah tahu, berarti dia pakai Hanafi. kalau ada mengatakan dia baca Fatihah kalau solat sir saja sedangkan solat jahar tak perlu kenapa solat jahar tak perlu baca karena dia sudah mendengar telinganya mendengar imam baca tapi mazhab syafi'i mau solat sir mau solat jahar tetap membaca Al-Fatihah, ustaz pakai yang mana saya sampai saat ini tetap membaca Al-Fatihah di belakang imam ini posisi makmum dalam solat berjamaah Yang pertama Laki-laki sama laki-laki Kalau -laki. ah, kalaupun agak maju Imamnya maju sedikit saja belakang. Kalau dua Ini yang normal Tiga-tiga laki-laki Imamnya satu Ini kalau makmumnya perempuan Imamnya laki-laki Saya nonton di sinetron Dibuatnya di samping, salah Perempuan itu tak di samping Di belakangnya Belakang, suami, kalau dua orang perempuan sejajar kalau laki-lakinya satu perempuannya satu, ah, maka makmum di samping, makmum laki-laki perempuannya di belakang kalau laki-laki perempuan sesama perempuan sebaris, imamnya di tengah kalau laki-laki dan perempuan, ini normal tempat kita laki-laki laki-laki, perempuan, yang titik-titik ini anak-anak kecil kalau di anak-anak kecil ramai, ini buatkan dia sob Oh, Adapun rapatnya ini bahunya sama bahu, kakinya sama kaki, rapat. Apakah disyaratkan menempel? Kalau kawan di sebelah tu tak nyaman menempel, jangan didesak terus. Nanti itu aja kerja. Asal rapat ini. Sekali tempelkan tak digesernya, Berarti dia nyaman. Asal digesernya dua kali jangan dibebet terus. Kasihan kita ni. Tak ada disyarat. Yang penting rapat. Satul foraj, jangan ada celah meluruskan saf dari Anas bin Malik kata Anas bin Malik aqimusuuffufakum kata nabi luruskan saf kamu fa arakum min wara'i zahri aku bisa melihat kamu dari belakang maka kana ahaduna salah seorang daripada kami yulziqu mankibahu bi mangkibi sahibihi mendekatkan merapatkan bahu dengan bahu wa qadamahu bi kaki dengan kaki seperti yang gambar pada kita lihat tadi yaitu anu dia bahu dengan bahu, kaki dengan kaki selanjutnya tentang meluruskan kaki di atas soft, sajadah baik pakai sajadah ataupun tak pakai sajadah yang dikasih selasiban maka yang lurus nih, yang lurus itu bukan depannya yang lurus itu tumitnya Ah ni. tumitnya diluruskan tumitnya lurus, masalah ujungnya tak sama memanglah kaki, yang pendek di belakang, yang panjang di depan bukan ujungnya di di saf ni salah ni salah yang betul ya. luruskan sausufu ketika imam luruskan safain an tasuatu sufum min tamamissalah lurus ketika imam mengucapkan itu dia tengok ke belakang jangan dari menghadap kiblat luruskan saf apa Allahu akbar belakang masih kecau belah luruskan saf tengok balik tapi jangan pula diperiksa dari ujung sampai ke ada peristiwa ini terjadi pada salah seorang teman ketika berada di Madinah. Jadi imam ini detil betul. Dia tak mau sob itu bengkok tak rapat. Detilitinya dari ujung. Lari ujung tengok. Waktunya lama betul. Saking lamanya datang satu makmum maju ke depan. Allahuakbar. Kudeta tak berdarah. Nah, artinya asal tengok saja rapat sudah. Nah, Sudah. Allah, orangnya terlalu lama digelisah orang, karena orang mau pergi mau musafir, asal lurus dia. Ah nah, ini kalau ada kalau di Mesir biasa disediakan di samping di samping masjid itu disediakan kursi-kursi, tapi kursinya tak besar begini, kursi kecil tak pakai sandaran, bisa dilipat asal orang duduk. Ah ini dia duduk orang yang duduk model gini letakkan dia di samping. Nah, Tunjukkan kalau segan ngasih tahu dia buat gambar ni besar besar ngecembalihu calon gubernur, calon mali kota, tempelkan di dinding masjid, jadi dia tak tersinggung, dia sudah sadar, wah oh, ada foto saya di situ, nah, sekarang masalah niat, segala amal diawali dengan niat, seorang akan mendapatkan sesuai niat, maka salat itu mesti ada niatnya, innamal a'malu bin niat, posisi niat, mazhab Hanafi Maliki dan Hambali. Hanafi, Maliki dan Hambali niat itu sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram, aa, Masang niat dulu. Allahu akbar. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Di dalam takbiratul ihram itulah niatnya. Salatnya apa? Berapa rakaat? Salat qada apa salat ada? Jadi imam apa jadi makmum? Niatnya harus jelas status salat. Melafazkan niat Kita dengar kawan kita di sebelah Apa pernah Nabi mengajarkan melafazkan niat Menurut Mazhab Hanafi melafazkan niat Bid'ah Dianjurkan bagi yang was-was Orang yang was-was dianjurkan Untuk apa? Mengusir was-was Supaya jangan sampai Allahu Akbar Datang was-wasnya Ini salat zuhur apa salat asar Ini dua rakaat apa? Tiga rakaat ini salat qadah apa salat ada? Ini salat mukim apa salat musafir? Ini salat jamaah apa salat qasar? Kamu jadi imam apa jadi makmum? Nah, untuk mengusir itu, maka dia, maka dia Salatnya apa? Zuhur. Usalli falda zuhri. Berapa raka'an? Arba'ar ka'atin. ada apa qadah? Ada'an. Ad. Jadi imam apa jadi makmum? imaman? Allahu Akbar. Mazhab Maliki juga mengatakan tak disyariatkan, kecuali bagi yang was-was. Mazhab syafi'i dianjurkan. Masyarakat Syafi'i menganjurkan Itulah mengapa banyak di tempat kita Melafazkan niat Kerana dianjurkan Disebutkan Imam Syafi'i secara teks Dalam kitab Al-Um Dianjurkan Dalam Al-Fiqlul Islami wa Adilatu Mazahib Al-Arba'ah Takbir Salat itu Ada buka ada tutup Bukanya takbir tutupnya salam Buka Allahu Akbar Tutupnya salam Assalamualaikum warahmatullahi Mengangkat kedua tangan Mengangkat kedua tangan Hingga sejajar pada daun telinga. Ini hadisnya. Yuhazi baina uzu nahi. Yuhazi sampai ke daun telinga. Diangkat daun telinga. Allahu Akbar. Nanti kalau ada yang angkat daun telinga. Allahu Akbar. Perwak yang kedua sejajar dengan halwa manki Bahu. Allahu Akbar. Nah, nanti kalau ada yang bahu. Allahu Akbar. Nah, betul. Daun telinga. Allahu Akbar. Betul. Saya kulangkat. Allahu Akbar ha, ini tak belajar tak ada riwayat sampai ke atas saya sedang menyampaikan tausiah depan Masjid Ar-Rahman Tausiah Ar-Rahman itu setelah salat uh, Qabliyah menjelang azan menjelang iqamat azan Qabliyah menjelang iqamat pendek waktunya 10 minit. saya sedang tausiyah depan waju satu orang depan diangkatnya setinggi-tinggi Allahu Akbar. saya mau kasih tahu dia sedang salat dia tersinggung ha, jadi kalau diberitahu lewat ceramah begini sadar hanya dua saja, Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu hanya pada empat posisi. Pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu Akbar. Yang ketiga bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamida. Yang keempat ketika bangkit dari tasahud awal, Allahu Akbar. Jangan asal bangkit mengangkat. Hanya empat posisi saja posisi tangan mazhab maliki di atas pusar mazhab Hanafi hambali di bawah pusar sama mazhab syafi'i di bawah dada di atas pusar ini dada ini pusar di tengah Aa. ini kalau nampak orang India Pakistan Bangladesh di bawah tu bukan kerana dia tak semangat malas memang begitu dalam mazhab dia dikul islam ya ulit posisi jari jemari Hanafi, Amali, Syafi'i secara umum hanya ada tiga yang ada dalam Mazhab. Yang pertama menempelkan, tempel saja ini kemarin. Tempel. Yang kedua menggenggamkan, ini dengan ini. Yang ketiga menggenggam di pangkal. Tiga. Satu, dua, tiga. Yang begini tak ada. Satu, dua, tiga. Ustaz Pakai yang mana? Saya genggam di pangkal. Allahu Akbar. Tapi saya tak menyalahkan yang Tak perlu kita mengatakan ini masalah khilafiyah Banyak yang mesti diurus lagi Masih banyak orang tak salat Membaca doa iftitah Bekelailah antara orang NU dan Muhammadiyah Yang NU Allahumma ba'ed Bain al Muhammadiyah Allahumma ba'ed Baini wa baina khatayayaka ma ba'ed al-Masyriq wal-Maghrib Datang orang Wallahu akbar kabirah Alhamdulillah Kathira Subhanallah Bukarat Wa asila Wajah tu wajah Ila akhiril Surat Ayat Doa iftitah. Padahal Dikumpulkan oleh Dalam kitab sifat Salat Nabi Ada 12 riwayat Nanti bisa Ditinggok bukunya Baca Berganti-ganti Bervariasi Doa iftitah Untuk Membantu Khusyuk salat Karena kalau doanya Itu ke itu saja Nanti bisa Secepat kilatnya 300 ribu kilometer per detik membaca Al-Fatihah bagi makmum kalau imam memang wajib tapi bagi makmum Hanafi tak perlu baca Fatihah Syafi'i mesti baca Fatihah wajib Maliki baca Fatihah pada solat sir pada solat jahar tak perlu karena telinganya sudah dengar bacaan ayat ah ini yang tadi yang kita bahas ayat jangan terlalu panjang panjang pendek itu standarnya apa berapa menit berapa detik Maka ayat yang panjang itu surat al-hujurat sampai an-nabah maknanya bukan dari uh, uh, hujurat tapi nabah satu surat hujurat an-nabah artinya itulah standar panjang yang sedang itu dari an-nazi'at wan-nazi'ati warqa itu sampai ad-duha sedangkan yang pendek itu alam nasrulah sampai an-nas yang panjang itu dibaca pada solat subuh dan zuhur yang sedang itu dibaca pada solat asar dan isya yang pendek itu dibaca pada solat maghrib. Siapa yang membuat standarisasi ini? Nabi tak ada buat. Ini ijtihad imam berdasarkan riwayat-riwayat banyak hadis. Imam An nawawi dalam kitab al-Adhkar. Ini ringkasannya, lengkapnya bisa dilihat di sini. Nanti bisa copy bahan ini akan saya berikan. Bisa di -copy. Kapan dibaca yang panjang. Jadi kalau imam solat subuh kita baca. Ar-Rahman quran itu masih masih dalam standar kenapa? karena Ar-Rahman itu berada di antara Al-Hujurat dan al Naba jadi antara Hujurat dan Naba itu kalau diukur standar kira-kira tiga halaman tiga halaman tapi kalau dibuatnya solat subuh Al-Baqarah itu tak. karena batal salat kalau sampai Al-Baqarah Al-Baqarah itu dua juz setengah dua jam solat subuh pukul lima pukul tujuh selesai batal salat. Nah, tidak boleh lama rukuk dan sujud nanti lama sedikit imam tu rukuk komplain jamaah berapa standar lama menurut Ibnu Qudamah diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri kata Imam Al-Hasan Al-Basri bahawa bahawa Imam Ahmad bin Hanbal berkata dari Imam Al-Hasan Al-Basri riwayat yang sempurna tujuh Riwayat yang sedang lima, yang sedikit itu tiga. Mana yang banyak dilakukan umat Islam? Tiga dengan satu hembusan nafas. Uh, sudahlah tiga satu hembus. Jadi kalau imam kita baca tujuh itu masih normal. Tapi kalau dibuatnya dua puluh sampai pitam makmum di belakang, itu mesti diluruskan. Telunjuk saat tasyahud. Maka menurut Mazhab Maliki. Maliki itu di, Dari awal sampai akhir berkata At-tahiyatul mubarakatuh salawatul Sedangkan yang Hanafi Diangkat dan diturunkan Diangkat pada Allah Turun pada Allah Ashadu As an ilaha illallah Sedangkan Syafi'i diangkat dan tak turun Ashadu As an ilaha illallah Ashadu anna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allah. Ya, Jadi kalau Maliki berang. Sedangkan Hanafi diangkat sekali Turun sekali Sedangkan Syafi'i diangkat dan tidak turun diangkat hanya pada lafaz Allah ustaz pakai mana saya pakai syafi' ashadu an la ilaha illallah sebenarnya kalau diikut tuntunan sunnah kita tak pusing karena saat menunjuk itu mata tertuju kepada jari kita jadi kita tak tak pusing mikir orang kawan sebelah mau apa gitu jangan tengok jari dia Ini banyak orang Pak ustaz kawan saya begini, eh, salah pandang mata, jangan tengok jari dia, jadi kita tengok. Kalau jari dia tak sabar itu tangkap pula jari dia <laughs> Gerakan lidah dan mulut dalam solat ada. Anggota tubuh ni bergerak semuanya, termasuk lidah dan mulut. Kami bertanya kepada Khabbab, "Ya Khabbab, wahai Khabbab, akankah Rasulullah membaca zuhur dan asar? Apakah Rasulullah membaca di mulut pada solat zuhur dan asar?" Maghrib insya' subuh mereka tak tanya Kerana Nabi baca jahat Bismillahirrahmanirrahim Terdengar Tapi pada waktu zuhur dan asar Apakah Nabi baca di mulut atau dalam hati Kata khabab Nabi baca di mulut Bima kuntum ta'rifun Dari mana kamu tahu Bima kuntum ta'rifun Dari mana kamu tahu Nabi baca di mulut Dijawab khabab Jenggot Nabi bergoyang kami tahu Nabi baca di mulut karena jenggotnya bergoyang. Allahu akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah bukata wa asila. Bergoyang jenggotnya karena dagunya bergoyang, karena mulut lidah bergoyang. Kalau tak bergoyang Allahu akbar tak mungkin bergoyang karena kipas angin belum masuk Masjid Nabawi. Nah, ya, sebab itu Insyaallah kalau dilafazkan pasti ada tuma nina Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Sami Allahu liman hamila Rabbana lakal hamdu mil ussama wati umil al ardi umil umma syiita min sha'in baadu tapi karena tak dilafazkan di mulut di hati hati sangat cepat. Begitu juga dengan tasbih itu Subhanallah Subhanallah Subhanallah kalau kita lihat nanti ada orang itu tak di mulut di dalam di hati di hati seribu pun bisa sedetik. Bisa Ulangi salat ni Ini hadis panjang dalam Sahih Bukhari Irji' ila salati Ulangi ulangi ulangi Tiga kali ulang Kenapa disuruh ulang Karena tak ada tumak ninah Lalu dia tanya Yang betul tu bagaimana ya Rasulullah Kalau engkau tegak hatta tatma'inna qaiman, Ada tumak ninah Kalau engkau ruku hatta tatma'inna raki'an Kalau engkau sujud hatta tatma'inna sajidan Kalau engkau duduk hatta tatma'inna qaiman ada tumak ninah, tegak, rukuk, sujud dan duduk. Oleh sebab itu kalau solatnya berjamaah di masjid, insyaAllah ada. karena imamnya pasti tumak ninah. Tak mungkin dia tak ikut imam. Begitu juga kalau solat sunat dibaca di mulut, pasti ada tumak ninah. Tapi kalau tidak. Lalu bagaimana dengan orang yang solat tak pakai tumak ninah? Berdasarkan hadis ini, solatnya batal. karena Nabi suruh ulang tiga kali. Tiga kali ulang berarti tiga kali, batal. Definisi masbuk dan mudrik tadi sudah saya sebutkan, masbuk ketinggalan rakaat, mudrik ketinggalan takbiratul ihram. Seorang masuk masjid, dia dapati salat jamaah sedang dilaksanakan. Apakah yang mesti dia lakukan? Apakah dia salat tahiyat al-masjid? Apakah dia salat qabliyah? Maka dalilnya, salat. kalau salat wajib sudah dilaksanakan, fala salata illa almaktubah ta ada salat lain kecuali salat wajib ikut langsung yang salat sunat lagi dan salat sunat bulat dulu nantilah nunggu ada jamaah lain nanti ulang balik enggak langsung saja ketika saf pertama penuh si mazbuk salat sendirian di belakang apakah salatnya sah apakah perlu dicuil bahu kawan ayo mundur ke belakang nanti masalahnya dia tak mau dibilangnya apakah perlu dicuil ke belakang ada dua pendapat pendapat pertama mengatakan jika ia solat sendirian solatnya tidak sah La li hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah tapi hadis kedua mengatakan tetap sah maka pendapat yang kuat riwayat Bukhari solatnya tetap sah yang sendirian di belakang sab, tetap sah tapi dengan syarat syaratnya apa diperiksanya sob pertama itu memang tak ada tempat lagi maka dia boleh sendirian di belakang tak perlu dia mengajak orang ke belakang Ha, ini riwayat yang kuat. Langsung mengikut gerak imam. Hadisnya riwayat dari Ali dan Muaz bin Jabal. Maka kata Nabi saw. Ida atta ahadu kumus Kalau kamu datang melihat orang salat, wal imamu ala halin. Imam sedang dalam satu kondisi, falias yasna kama yasnaul imam. Maka lakukanlah seperti yang dilakukan imam. Imam sedang sujud, langsung sujud. Banyak saya lihat orang tegak dulu ditunggunya imam berdiri, karena kalau dia ikut, dianggap ngapain, ikut, toh tak terhitung satu rakaat, ikut saja, ditanyalah Syekh Ibn Ushaimin, Syekh Ushaimin, kalau saya masuk masjid, imam sedang sujud, apakah saya langsung sujud, atau saya tegak dulu, nunggu dia tegak, kata Imam Ushaimin, Syekh Ibn Ushaimin, aku muka mu langsung sujud, kenapa, saya kan tak dapat apa-apa, tak terhitung satu rakaat, jawaban Syekh Ibn Ushaimin, mungkin satu sujud, itulah yang diterima Allah SWT, jadi sujud engkau yang banyak, jangan-jangan satu sujud itu yang diterima Allah swt. Siapa tahu apa maknanya kita tak menyepelekan amal walaupun sedikit. Dapat dia sujud-sujud. Yang kedua kenapa kita sujud? Karena Nabi menyuruh. Itu alasan. Kenapa cium hajar aswad? Karena Nabi buat. Kenapa wudu? Karena Nabi menyuruh. Ikut sunnah Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika mendapati imam sedang rukuk, lalu ikut rukuk. Apakah dianggap mendapat satu raka'at? Ya. Tapi ada yang kan? Masuk masjid, imam sedang rukuk. Langsung rukuk. Ya, sah. Dapat satu raka'at. Mana fatihahnya? Fatihah ditanggung oleh imam. Kira'atul imam, kira'atul makmum. Tapi ada yang perlu diluruskan. Banyak orang karena buru-buru, ditengoknya rukuk, dia langsung. Allahu Akbar rukuk. Takbiratul ihramnya mana? Maka takbir dua kali. Allahu Akbar. Habis itu baru takbir intiqal. Pindah dari satu gerakan Allahu Akbar Cepat tak masalah Allahu Akbar Allahu Akbar Jangan satu takbir Kalau satu takbir Mana takbiratul ihram Kalau takbiratul ihram Mana takbiratul intiqal Ketika si masbuk mendapati imam pada rakaan kedua Apakah rakaan kedua itu menjadi rakaan kedua bagi dia Atau itu menjadi rakaan pertama bagi dia Imam sudah satu rakaan Lalu maju datang makmum ikut dia rokaan kedua itu rokaan kedua bagi si imam bagi si makmum apakah rokaan kedua atau rokaan pertama tak sepakat ulama menurut mazhab syafi'i ini si imam maka itu bagi makmum rokaan satu, dua, tiga maka ketika imam salam dia tetap lanjut rokaan ketiga tapi dalam mazhab Hanafi Maliki Hambali tak begitu, makmum ikut rokaan kedua rokaan ketiga, yang satu di, di ujung di kotaknya di belakang, di pangkal ribut Pak Ustaz payah ngapalnya, mudah saja tak usah masbuk cepat datang ke masjid nah. masbuk jumat ini pendapat dari Imam an Nasai dan Tirmidhi Imam Tirmidhi berkata, apa kata Imam Tirmidhi siapa yang mendapati satu rakaat salat jumat maka tambahkan satu rakaat lagi siapa yang mendapati Imam sedang duduk akhir, maka tambahkan empat rakaat Demikian menurut sufyan aththori ibnu abdullah ibnu blarok imam syafi'i ahmad bin hamzah dan ishak berdasarkan pendapat. Pelaya pak, pak Ustaz tak usah masuk jumat cepat cepat datang yang datang lebih dulu dapat uh, onta dapat agak lambat dapat kambing lambat lagi dapat ayam banyak orang sekarang telur ayam pun tak dapat. Zikir zikir setelah salat ini bisa di copy di print ditempel. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam minka salam tabaarakta ya djalal la ilaha illa anta la mulku Allahumma laa ma'ani aalim ma a'thaita wa laa mu'tiya liman mana'ta subhanallah 33 alhamdulillah 33 akbar ditutup la ilaha illa anta al-ikhlas ayat kursi la ilaha ah, illa anta zikirnya ini untuk mengingatkan saja bolehkah menambah zikir yang tak ada dalam hadis tak ada dalam quran boleh selama tak bertentangan dengan yang maksur contohnya yang ada dalam hadis pendek Allahumma antas salam wa minka salam tabarak tayyadzal jalali wal ikram ditambah ulama Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika yaudus salam faayyina rabbana bis salam wa adakunal jannah talara salam tabarak taala jalali wal ikram tak masalah karena tak bertentangan dengan yang maksur pendapat siapa itu? pendapat imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani jadi boleh ditambah Tak jadi masalah Zikir setelah salat Sebagian sir Sebagian jahar Yang jahar itu apa dalilnya Ini dalil Sesungguhnya menjaharkan zikir ketika selesai salat Wajib telah ada sejak masa Rasulullah SAW Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah sahih Muslim Abdul Abbas kata saya mengetahui mereka telah selesai salat ketika saya mendengarnya. Abdullah bin Abbas di luar masjid. Lalu dia mendengar suara orang berzikir di dalam. Dia tahu mereka selesai salat karena dia dengar di luar. Ini dalil orang yang melaksanakan jahar. Apa makna? Apa maksud ustaz menyebutkan dalil jahar supaya kita tak menyalahkan orang yang jahar? yang sir pun tak juga disalahkan karena Allah mengatakan wadzkur rabbaka finafsika sebutlah Tuhanmu dalam dirimu yang sir betul yang jahar betul yang salah mana yang tak salat di luar masjid kadang, -kadang kita ini sibuk mengurus yang salat sudah mau salat sudah alhamdulillah ha. zikir tak maksur bolehkah menambahkan zikir bacaan yang tak maksur kata Imam Ibnu Hajar Asqalani boleh membuat zikir yang tak maksur tak maksur maknanya tak ada dalam Quran tak ada dalam hadis dibuat ulama boleh jika tak bertentangan dengan zikir yang maksur boleh menjaharkan zikir selama tak mengganggu orang lain jika ada kawan sebelah sedang salat masbuk dia aa, maka sekadarnya subhanallah subhanallah subhanallah jangan pula ditengok muka dia subhanallah subhanallah mengganggu hikmah salat berjamaah yang pertama lipat ganda amal salatul jamaati abdalu min salatul padzi bisab'in wa ishrina darajah di rumah sendiri Di kamar sendiri Tapi kalau berjamaah dapat 27 Dijauhkan dari syaitan Syaitan itu seperti serigala bagi manusia Maka serigala itu biasanya Menangkap kambing yang memisahkan diri dari jamaah Kalau ada sekelompok kambing dia tak berani menerkam Tapi kalau ada yang memisahkan itu yang dia kejar Amaka ini Disuruh berjamaah supaya selamat dari syaitan ketiga, makin banyak pahala dengan banyaknya orang berjamaah mengapa salat di masjidil haram banyak pahalanya, karena di situ kalau sudah mahukub hampir 5 juta orang berkumpul satu provinsi riyah berkumpul di masjidil haram bayangkan, banyak pahalanya maka makin ramai masjid, makin banyak enam, tujuh dijauhkan dari nifaqah tak tinggal takbilatul ihram 40 kali, walaupun hadis ini daif bisa dipakai untuk fadhail amal. Hadis inilah yang Bapak Ibu pakai ketika salat arba'in. Arba' 4 arba'in 40. Kaki luka karena panas kering, Sendal hilang. Tetap juga melompat-lompat di atas keramik panas Masjid Nabawi untuk mengejar takbiratul ihram. Apa sebab ingin mendapatkan. Tapi banyak orang salah paham. Itu empat puluh solat tak tinggal Itu maknanya Supaya ada rasa sayang meninggalkan solat Bukan menumpuk amal di Madinah Sampai Indonesia tak ke masjid lagi Jadi diajak orang Pak Haji ayo ke masjid Ah udah penuh buku catatan saya di Madinah dulu Tidak, itu tak betul Lima, mendapatkan perlindungan Mansallah subha Siapa yang solat subuh berjamaah Dia akan dapat perlindungan Allah Maka solat subuh berjamaah Mengapa subuh? Karena subuh itu berat Tantangannya dahsyat. Enam. Mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Salat subuh berjamaah. Duduk berzikir mingat Allah. Sampai terbit matahari. Salat sunat isyrak luara ka'at. Ini hanya dapat orang yang salat subuh berjamaah. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umrah. Seperti haji dan umrah. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Tujuh. Mendapat pahala qiyamul lail. Man sallal insya' fi jamaatin jika ping salat isya berjamaah fakanna ma qama nisfal seperti tahajud qiyamul lail setengah malam man shalla subuh fi jama'atin subuh dilanjutkannya berjamaah fakanna ma qama al mendapatkan keutamaan seperti salat sepanjang malam berkumpul dengan para malaikat berkumpul dengan orang-orang saleh kita senang berkumpul dengan jamaah haji ini berkumpul sudah oh, lewat waktu saya kenapa tak diingatkan ustaz mustafa datang tadi Saya kalau tak diingatkan, untung ternampak saya jam itu. Ada? Ah, baiklah Bapak Nabi Muhammad, kita cukupkanlah. ini. 8 berkumpul dengan para malaikat. Ternyata malaikat tu ganti-gantian. Malaikat siang, gantiannya nanti waktu asar. Malaikat malam gantiannya subuh. Jadi mereka pakai sipsipan juga. Jadi ya, waktu datang malaikat, ditanya Allah. Allah bertanya bukan tak tahu, kerana dia mau. Itu... Tadi waktu kamu bergantian apa kerja hambaku kata Allah Mereka solat bersama kami berjamaah ya Rasulullah Ya Allah Maka kita bersama malaikat Sembilan didoakan malaikat Apa kata malaikat Allahumma fir lahu Allahumma rahamhu. Ya Allah ampuni dosanya Rahmati dia selama dia berada di dalam masjid Selama dia wuduknya bat, tak batal Dan selama dalam masjid Sepuluh Bersesuaian dengan amin malaikat Waladhalin amin Malaikat pun mengucapkan Amin. Siapa yang sama dengan malaikat? Ufirallahumatakatdamin zambi. Diampukan Allah dosanya. yang Lalu, terakhir akan datang walaupun merangkak. Atau hujahabuan akan datang ke masjid walaupun merangkak kalau tahu keutamaannya. Kenapa Allah tak beritahu? Allah mau beri surprise. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkannya. Amin. Ya Rabbul Alamin. Mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian Bapak dan Ibu. Aku lukau lihada astaghfirullah liwalakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh.